Euskal Herria Palestina sarea duela urte sortu genuen. Hain zuzen, palestinako eunkara gilek eskatutarikoari eskatutari, jarraituz, Euskal Herrian ere nazioarteko boiko dezinbertzi eta sigorrekin mena indartu asmoz. Honela, palestinarekin erkartasuna sustatu eta palestinarren eskubideak bermatu artean, Israel presionatzea duzede egitazmoak. Etengabeko ausolan honetan, bertan batzengan eragile alderdi eta sindikatuok aurtengoan, Maiatzeko nakba egun adirazgarriaren baitan, azte osoa irango duten ekimen eta gerraldi esgain, Palestina Euskal Herria egunaren berri ematera gatozki zuen. Gaurkoan, atzerritik eldu zaizkigun lagunen ordezkari gizan, Ijanpapet, historialaria eta israelgoa partei derregimenaren aurkako mugimenduaren erreferente garrantzitsua dago gurekin. Jarraian, gaur tikazita izango ditugun ekimenen berri emango dizuegu. Gaur, Aste artea, maiatzak amalau, gazte izen zazpietan, igian papek itzaldia eskainiko du aldabe bizartetzean. Arbizun berriz, agarraldi agingo dute Sakanako hainbat udalek, boikot dezinbertzio eta sigorrekimenari sustengoa emateko. Eta bilbon bertan, gastronomia eta izango da ikaten eoan zeietan. Bastanen amaitzeko, porrotzen bizita izango dute arratzaldean, eta sortzietan, bastango eragilek palestinarrei elkartasunez agarraldi agingo duteen. Astearkena maiatzak 15 Iruñean ugunan 11 tardietan Jon Benet, Eskosiako boiko desinbertzio eta sigor mugimendoren ordezkeri irakaslea eta Iian Papek hitzaldia eskainiko dute. Eta 8 berriz Iruñako Gurutze plaza institutuan Elisondon preso politikoak palestina eta Euskal Herrian hitzaldia izango da 8 Osteguna, maiatzak amasei, Bilbon, boikotakademikoaren inguruko mintegiaren baitan, beratzi terdiatik amaika terdiatara aparteiz sisteman hezkuntzaren garrantzia sarituko dira, hektor grad eta jaidarrei, alak zagazako unibertsitateko irakaslea. Amaiketatik ordubietara, boikotakademikoaren inguruan solastuko dira Agustin Biloso eta jaidarrei. Lauterdietatik dietatik, sortziter berriz, Europako Unibertsitate desberdinen esperintziak izango dituzte izpide Jon Bennett, Laia Jauri, Tom Jaiki eta Lidon Sorianok. Urretzu sumarragako gaztetzean berriz, adeli izango da arratzaldeko sortzietan, oza, zeietan. Ostirala, maiatzak amazazpi, bilboko labolzan, amarretan Jon Bennett laguntzarekin UEU-ko boikotakademikoa nola gauzatu taierra izango da. Bederatzietan, kulturaktua musikaia jaldia izango da adarrotz Palestinian unit eta maizadu taldeekin bilborroken. Donostian, arratzaldeko zeiterdietan, koldo mizerenan izaldia eskeniko dute Jon Jaiki eta Jon Benetek. Maiazak amazortzi, larun batean, Palestina Euskal, Euskal Herria eguna ospatuko dugu Elizondon. Egun osoan zehar, hainbat taier, Erakuzketa euskal eta palestinar dantzak eta horren txokoa izango dira. Horrez gain, amaiketan James Petras eta Adela Buzalemek solazaldi agingo dute. Amabietan, herrirarekin batera alkarretaratzea egingo da herriko plazan. Preso palestinarrak etzera, giza eskubideak, gerten bidea, bakea, euskal presoak, euskal herriera, lelopean. Amabiet erdietan, ekitaldea izango da zarearen eskutik. Ondoren, Baskari izango da eta Fermin Balentziak kantaldia eskiniko du. 8etetan Maisa Dauren Kantaldea izango da eta 10etan kontzertuak izango dira Palestinian Unit, La Jodedera, Kasu Tirriantaire talden eskutik. Honera beraz, euskal jendarteari dei egiten diogu asteartson egingo diren ekimenetan parte hartzera eta Palestinarren eskubien alde lan egitera boikot, desinbertsio eta sigor kanpainarekin bat eginez. Mil esker